Aiako harrika da. Arratsaldeon eta ongi etorri beste astebetez Aiako harrika da. Saiora zintzilik, e, antseta eta oihartzun irratiak egiten dugun e, Saiua aman komunean. Saioa e, urte berrierekin aurrera doa. Gogoratuko dugu Saiuan zer da izango duguna, Lenik eta Bain, bueno, babai e, Antxeta bai zintzilik eta baita hoi hartzun irratiko e, elkarrizketak entzunko ditugu. Eta ondoren, bueno, ba, haste honetako ekintzak zeintzuk diren erreprosatuko. Goazen, ba, lehenengo elkarrizketarekin. Lehenengo elkarrizketa, bueno, ba, antxeta irratiaren adam. Antxeta irratiak, e, bueno, ba, kontua da, e, ba, itzegin e, duela... E, pertsona bat egin Fermin Aramendia, milaz de oro para un nabegante en solitario. Fermin Aramendia irundarrak azken irurteak itxasuan pastatitu. Mundu zabalean, amar metro luzeroko portu txiki izeneko belauntzian. Bere esperientzia kontatzeko aukera izanen du, amaia antzokian. Eta milaz de oro para un nabegante en solitario izenpean, aurkeztuko duetan xeta erratiko lankideek, berarekin hitz egiteko aukera izan dute. Entzungo dugu beraz, Fermin Aramendia ren eh, elkarezketa. ichasegiak basterra bainkorrak non iristatzen naizen behin eta batozein minutuetan Fermin Aramendia irundarraren azken 3 iru urteak laburbiltzen aleginduko gara aurreratzen bizuet ez dela erraza izango i eman baititu hiru urte hoiek mundu zabalean 10 metro luzeko portu txiki izeneko belantzian Nola nahi ere, bere esperientzia kontatzeko aukera izango du bihar, Irungoa Maia kulturzentroan arratsaldeko sazpite herritatik aurrera, e, zure abenturaren bila programaren baitan eskeniko duen ikusentunezkoan milaz de oro parauna begante solitario izen burupean aurkezten du, eta gaurkoan ba, berekin hitzegin nahi izan dugu honetaz ba, e, guztiaz, eh, hain zuzen ere. Fermin Aramendia, egun honetan ongitorria, antxeta irratira. Alpa, bono, neskari asko. E, kaixo, e, duela lau urte berez aziztenuen aventura hau e, Portu Txiki izeneko embarkoa e, Marseillan eroz izen baina e, bitxiena da e, aurretik etzenekiela bela egiten, ez da? Bai, ala, ez dakindola, ez da lazaldu. Ja, bueno, ala, guan, ez duen gehiagik pentsatu berosia aurretik, eta nik arzinekan nitsatu zindain nola bidaia, eta ala hartu nuen, bueno. Oso prudenti handikin, handiz eh, hartu nun, ma bueno, aventura eta gogor, gogor eta go, go, joan go, go, go, go, go, go, bidaigari. Ia eh, izan ere, aipatu barra dugu, eh, nola nahi ere, barkoa bar erostera baki zenuela eh, Marseilla gindako bidaibatean, baina eh, jakin izan duanez, eh, aventura batekin daiz zenue, baina zeera batean, Eh, zure lenda lendabizikoidea, eh, kamioi batean eh, ego afrikaraino joate izan zen. <risa> bae, bae, ala guan, ala guan. Uh -huh. Baina, de edo... Gareztiago o... eta batez ere, burocrazia aldetik ikusten ditu, no, zara, arazo handiak nituela, ba... Mugades berdina, pasa, pasateakuan, ez eh? batez ere, afrikanetra, zaten jo, eh, ba. Jereza, edo ematen zidan galbanan ekan burokratzia, borrokratziarena. Uh -huh. Eta e, itxasuan e, ba, muga gutxiago dago, e, barkua <laughs> barku hartu, eta benturaren hasi eran, ba, megiterraneotik ibili zinen portuz-portu? Ba, e, hasi eran, pila bete, bota, pila bete edo, haber, e, abendun, hazea, eta urta herri lai. Bai, bila bete oso zori bota nitun mediterraneo geisteko, edo pasatzeko, edo brutateko, eta donosti eguna besperan irteten, irteten nintzen Kanaria zaldea. Mm -hmm, ongi da. Eta, ez dakit ba, Atlantikoa bakardadean dadean e, e, nolatan hausartu zinen, ez dakit hori aurrikusia zenuen edo besterik gabe ala suertatu zen? E, bueno, ez, ja, aurrikusia zenekan, eh, e, kago berde eruntzko jonintzela, ardienekan gurtatu nahi nuela, esperientza horrek e, gauzazko zituela netako gordetak, eta ala, ala onartu eta bizi egin nuen esperientza hori, ez? Uhum. Atea edo bai, atea, atea baino leno oso beldur handiag nizuen, baina bueno. Ibilide da, bai, ibilide dan aterate, pero Eh, kontua da gainera, eh, jakin izan dudanez, kabo berderako bide hartu zenuenean, uste dut eh, poltsikoan emeretzi euro besterik zan dituela? <gülüyor> <gülüyor> bai, bai, kanaren zetik eta eh, aurretik dirue eh joan ekan, baina erozketak inda ero, bai, ba, diru gabea iriti nintzen eh, kabo berdera eh, Fermin Zuberes, ez ezeketa fisikoko hau da, eh, soinketako irakaslea zara, ezta... Bai. Eh, baina eh hiru urteko bidaia luze honetan hoski bueno eh lanea gimerrizando zu zure ustegute igeltxe bai. igeltxero no bezala baita eh, bai nola tan ba bueno ba mm, eh karibia iriztea ba bueno no, nere nereuera ekonomikoa larriegoan da Da, bueno, lagun batzuk, eh, Martinikan zeudela eh, idatxiziraten e-mail bat ezan ez, ban lanu ahiz eola, ez? Da, da, bueno, ni ana orkestu nintzen, baina, glado, irispeakuan konturatu nintzen, eh, nire aurreneko zopoa izkuntza guala, ez, es? ni frantzizik ez nekin, da, da, galo, claro, nozki, inorke ez nindu kontradatu nahi. Nagordu, magorreko ba, 5 latzak izan zioen, izan zien. Da da bueno, Andi, bai, 5 astea bai pasatea, erabutu bat, eske ni sidana be, beretzea eh zaintza bez dela jukiteko, ez? Uh -huh. Da han Andi kidarete bat era, hori ba gertzerona Ya diré que era gerezero bueno, ana sí, o sea, ofizioa ba pizkat ikasi, casi caero educación doren, ba beste bete batea jo nintzen. Ta da, dan así ni así ba, bueno, ir tope tope beste 7 gatillagete o 8 ilabeterekin zen ba. Zeiton mm -hmm hon ere enpresa propioa sortuz, eh? Da, da bueno, ospatzen ona. Uh -huh. A bera da. Menua, ba, esperientzia Ugari Bildu hitzu hiru urtegoetan, eh, ba, e, portuetan noski baina e, bereziki Itxasoan, e, zure esperientzia berri emango duzu bihar, esan bezala Maia Kulturzentuan eta, e, gaina dena idatzita duzu, e, baina azaldu zaizu ez ba, zer sentitzen da, e, Ozeano baten erdi erdian bakar bakarri zaudela. <laughs> ba, Ahorrena, respeto, reflexio puntuzakon bat, azkatasuna eta konzientzia. Mm -hmm. eh, bizitu beharra dago, esta? Bai, bai, bai. Mm -hmm. Han, han erdian dela, arde ikusten zu gure munduko mandatariek izango balute olako esperienta bat eta, eh, mundu aldatuko ditzakela. E, pentsatzen dut zure burua hobeto esagutzeko ere bali izango duela, ezta? Merezeki. Bai, bai, merezeki. Merezeki. Ez dago hori da importantera. No? Ongi da. Ba, abentura honen inguruan gehiago jakin nahi duen orok, e, du eh, Bihar Arratsaldeko Gazpiterdietan hitzordu badu, Irungo Amaia Kulturzentroan, eh, ikusentunezko horretan e, zer topatuko durbilduko dena. Ba, bideo ziki batzuk, projetatuko da me carritaragoak lan pertsonal bat, ni kidizitako lan pertsonal bat aurkeztuko da bai eta gero argazki mordo bat, bai. Uh -huh. ba, e ne, gero ba bueno, gero anedotaketa. Uh -huh. <laughs> Ongida, beno, ba esa mezalavaitordu ba, horrekin geratuko gara, e, fermi nara mendia, ba, ja, eh Fermin Aramendia ba eskermila, gurekin gurekin egotegatik. Bueno, ala sai, goso izan da. Onda izan. <laughs> Aio. Gaudien, ez garaigazko, honan bat izan. Aio. En borra patridak biurtzera inok Bilatzen ametxeta mesudu boteinak Justizia ezka ere moduan Itxazberak era matek Dituen arte bestegi berri batera No ikus esin biutzen dire Horxe beratba, Fermin Ara Mendia Ezan bezala, irurte itxasoan Sekulako esperientzia, eh? sekulako eskarmentoa dudari gabe Eta bihar, eh, ba, kontatuko du, ba, bere esperientzia guztia eta bueno, ba, galderak egiteko gaukera ere behar bada izango guztu eta bere hiru urteko jabintura eh, horren eh, inguruko ba, argazkiak, bideoak eta bestelakoak Ikusteko e, e, gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Eh, Arratsaldeko 7erritatik bihar eh 7erritatik e, aurrera Amaia Kulturzentroan. Eta benoa Jesusmai Lopetegiren e, itsasegiak eh Abestiarekin e, ustez laituztegu berehala eguraldiaren iragarpena. Benantzera. ako harrika da. Tortxe, eh? antxeta irratiko elkarrizketa bretan interesgarria eh? duugaik gabe. Boo bueno, eta zintzilik eh, igratiko audioa entzungo dugu orain, Bon, bueno, bat Donostiko txantxako irrat librebre eta euskaldni egindako elkarrizketa entzungongo dugu ondorengo minutuetan. Larun bata honetan, Jantzakun Irratiak urtero antolatzen duen Jaialdia ospatuko du Donostiako egiako gazte eszenan eta okasioa Aprovechatu du zientzilik Irratiak, bueno ba, Irratia hobeto ezagutzeko. Eta, bueno ba, bertako kide bati egindako elkaresketa, entzungo dugu ondorengo minutueta. Kontak desa besuela laburki zer den de Jantzakun Irratia? Bai, bueno, jantzakun irratia e, donostian kokatzen den irratia libre bada Guk librea ditzen dugu, bueno, ba, gure funtzionatzeko modua Asamblea, asamblea haria delako, asamblea biziz funtzionatzen dugu Asamblea hori irekia da erritar guzti entzat, orduan orduan Guk auto jarri diogu izen hori, irrati librea izen hori Eta euskalduna ba, irratxo guzti guztiak euskara utxean egiten ditugurako Hori da gure baldintza bakarra, gure asmoa da hutsune hori betetzea, ba, euskara e, eskaintzea irratia Donostia guztiari eta donosti guztietako e, bueno ba, zabalkundea edo badaukagu ala ere ba ja pasatzen e, e, berri bat jarri genulata ba, inguru herritara inguruko herritara ere ondo iristen ari gara, iristen a ligara beraz bueno, ba, inguruko herritan ere entzoten zaigu, ez? eta gero noski ba, internet bidez gaur egun e, zuzinekoak entzun daitezke mundu osoan ere baina bueno, gure asmoa edo ambito lokala daukagu beraz donosti inguruko kontuak edo izaten ditugu, bereziki, eh? bueno, gure, gure asmo hori da bintzat eta jantzakun irratia, baina e, bost bat urte, ogei urte edo sortuko zen eta asiera-asiera batean ba, taller moduko irrati bat bezala sortu zen e, aish aliko eh baten taller moduko gisa eta tailor hori azten juntzan eta irratzai berriak sortzen eta modu honetan ba, ba irratzia eratu zen irratzia irratzaioekin eta bar urteak beraz daramatzago eta eta hori gure esan duten bezala gure asmo bereziena edo gure eginkizuna barmenena da euskarazetan egiten ditugula irratzaio guztiak eta hori da gure asmoa hala jarraitzea Aiba todoso berbetedo beria jares en Utela, ta baita guia dan eh bueno, emenche leso mis en la FN, en esa ta sentze horetan egon eta ia esateko valesotikan azkota mas ba, sentzelik berain, hobeto no, bueno, justo, e, inguru horretan, baina bai entzuten, da, entzuten dugu, jan, baita, eh? ez zuten dan, zuten 두고 chanta con baita, ezak etoretatik 4 galdetu diet esan dezia teleko hobeto, best batutan okerrago, baina bai hor Entzun dugunaren arabera atentzakunik retian, ba, bueno, musikari garantzia ondia maten diuzu ez, badakigu goizan badauka zuela alako magazinantzeko zerbait, baina gero musika zaioede morduzka bat ditu zuez, zenodako programazio daukazue. Bai, bueno, azken urte honetan egia sote batitzut, e, izan dugu inoizko gorakadarik ondiena programa pul hori e, Urte bakar batean igual, seio, zazpizratxe egu berriet horri dira. Eta egia da, ba, bueno, guk ez dakagu alako alde zaurretik angin dungo erabakirik hartuta musikala izan behar duela edo ez edo koitzak esan dugun bezala asamblea batean agertzen da bat edo bat edo, edo zein dela eta esaten du irratxai batekin nahi dula eta guk beti arteak irikira dauzkagu eta bueno, normalean irratxai hori musikala izatea ba, dakit kasualitatea den egenez, baina bueno, ez da zerbait diseinatutako zerbait ez eta jendeak erabakitzen duazkenean zer irratxai hori nahi dur eta gehienak gaur egun hemen gabiltzen gehienak behintzat musikala egiten dute. Hala izan da bizkat eh, historiko figure bilbidea, baina ez da bakarrik musikala, eh, badira irratsaio musikala, hip hop musika, reggae musika, techno musika, pop musika, rock and roll baina badira esan bezala ba, beste irratsaio batzuk, ba adibidez orain hasi berko duen eh, emakumearen inguruko irratsaio bat, eta osai irratsaioa ba, teknologia berriak korratzen dituen irratsaioa da. Esan duzuen bezala egurditan eh magazine bat dago actualitatea eman nahi diona na, irratiari eta bueno, ba, egun erokotasuna, beraz, artea, artea, arteak enta, ostegunetan, huerdiko hau txamagazinea dago, actualitatea aurkezpenekin eta prentxarekin eta bar. Ordua duan, bueno, baina, baina, nabarmentzekoa da musika atala la bainan, bueno, ez da, ez erre prekontzebitua, er, ez alde zaurretik, nera bakia, izan behar duela, eh? ba, jendea orain naiago baduk os guk edo ez tiogu irratsaioi zer esan berduten ez zer ez esaten, esaten edo agintzen, beraz bakitzeak naiduen egiten du eta gehiengoak ba, musika aukeratu du bide bezala. Nik neukere bai. Bueno, bada baita baita curioso, gertatu dena tanteako irratsaiarekin. urte batzuk pasa ondoren emititzen, ba orain dela bi urte ez badu daizke goratzen. Gaur ezibia sartu zen zuen lokaletan. Ordenagailuak eraman, eta, bueno, kolpe gogorra zirudienak, ba, bazkenen hori kontatzen nahi zarenda, ez da? Ba, repito dere berria, saio berriak, kurioso ez, nola, nola sortatu diren gauzak? Bai, loraldian bezala, ez da? Bai, hori ba, 20. marrean gertatu zen, gaina urte horretan, eh, guardia zibilaren asuntoaren aurretikan ugolde bat izan txan hemen irretiko egoitzan, dena puzkatu zan erosi un berria eta erosi berria horrendikan estrenatzeik ez egola guardia zibillak eraman egintzitun, eh? Horrendikan bueno, zain gaude, e, itzuli edizkigute ordeen araioen karkasak baina dizko horrak eta barro horrendikanez espero dugu, espero dugu, itzultzea eta bai izantzan e, kriston lana egin e, genuen ba, puntu hortan ginen, ginen puntu hortara egizteko eta guardia zibillak puntu hori zapuztu zuen baina asmoa eta ilusioa ez zapuztu egu usteetan dikane eta gogo gehiagoekin e, prinzipioz gero baida egia hasi gogo hori edo e, martxan jartzeko gero batzuetan e, pixatzen duela de xente dena ba, berriro si beharra eta dena berriroa si beharra eta, beharra eta izugarrizko lan egintzen bueno, guk e, funtzionatzen dugu informatiko eki bentsat e, linus bideaz funtzionatzen dugu eta linusak badakizua lan gehiago eskaintzen ematen duela edo ba, badala esportzoa handi egin behar dala linuskontuekin, eta, bueno, ba ba horrekin eman digu denbora desente, urte berete ia ia ba berriro ginen lekura bueltatzeko ez, baina, bueno, pasatu urte hori jarri gara martxan, orain hortxera kabu web horria, dena ondo ez, streaming bidez e, emititzen dugu eta, eta horrekin batera, ba, justu, eza, ikatu dituzun bi datu horiek, ba, nik uste eta urtengo datogarrantzitsuna direla, ez, ba, lortu dugu labingoz urteak eta urteak udaletxeari eskatzen egon eta gero, ba guliako e, tontorrean errepikabailua errepika errepika eta errepikabailua bat jartzean eta bestalde, irratxeo berriak, 14 nari direla hilabetero egiten dugu bilera eta hilabetero norbait agertzen da irratxeo egiteko asmoarekin beraz, gu, kousopozioa eta ipatzen duzun guztiori egiteko ordenagailua direla eta gainontzeko gauza ba badakigu irratietan nole biltzen garen diru mordoska beharri zaten da eta pentsatzen dugu balarun bateko jaialdia badirua biltzeko asmoarekin Bai, hori da. Euskara Patronatoak, donosteko udaritzeko Euskara Patronatoak, diru partida bat ematen dugu urtero, baina gure dirusarreran nagusia festa hau izaten da. Ero egiten ditugu beste festa batzuk, hamo, urtean e pare, e pare bat alditan egiten dugu festa bat txomineko jaiak anturatzen ditugu, baina dirusarreran agusiena festa hau izaten da. Eta, bai, bai, ja egokitzen da, urtero egiten dugu data berdinetan, San Sebastian eta Erregen artean or, nun baiten betiko katzen dugu larun bat, batean, eta urtenkoan maurtarriak amara horren batontan egingo dugu festa, ba, egia kulturetxean, gaztezenan, eta urteroko planarekin, ezakit beste urtetikan ezagutuko dituzuen, baina, bueno, bi areto, e, bi estenatokio egoten dira festaren marruan Bai, estenatokio handian edo gaztezenan, hortxe e, ambienta errokeroa edo ezarri dugu eta ordu neongo dia, lobo elektriko, inguruko taldea, ba, festarako guztizaproposaren taldea, Eh, screaming Targets, talde naiko berria, lasarte donosti inguruko taldea bertan nuog katedismo katolikoko Arturo bateria eta Arturo gitarrista daude Baina haueke, ba, estilo katedismo katolikoren estiloa, jorratu orde da surf eta instrumental estiloak jorratzen ditu uste gehiago Baina nizugarrizko kalitatearekin Gero, Penny Cox, etorriko diga, Barcelona aldetikan, laukote gaztea, eh, single bat daukate eta orain txer, lustela, ister, LP bat aterako dutela eta gauaren hasi eran, lehenengo taldea espiz, talde donostia izango da, hauek dira, ba, zaharrenak, e, talde bezala, eta baita ere, bueno, ba, taldekide bezala, ez? Hala de burretik, hirrogeita e, mar, marka, garrera marka donostian sortutako asko, ba, lehenengo punk rock taldea, eta losno taldetik, an, sortutako taldea da espiz, eta, bueno, ba, bere garaian, talde paralelo bat bat zeukaten, ganberros unidos, haiek intuten kalderetekanta ezagun ura, Eta, bueno, ba, urteak eman ditu uste isil, isilik, eta orain e, bueltatzen dira, kantaberriak ere egin gindituzela badakigu. Eta, bueno, ba, kontzertua esken dute, uste izango dela, ba, bueltekin dutenetikan hirugarren kontzertua. Eta guzti hauekin batera, ba, manu pogo diziokeia ditugu da, ba, jaiak irotzen, taldeen artean pintsatuko du, taldeak eta gero, taldeen aurretikan hortxe biliko da goratabera. Hori aretoa ondian, eta areto txikian, e, izan li aretoan, Ba, ez txikiago bada, baina ez horregatik talde egin txikiagoak, zeren talde eh, txikiagoak, zeren talde batek zazpi talde kide ditu, John Celestino egos aktibos, nazbarrak dira hauek, eta rock esteri, eska, jazz, musika, jorratzen dute eta zazpi talde kide dira, eta ondoren funkideak eh, baita ere nazbarrak eta hauek ama bidirelakoan nago Bera, zaretotxikian, izarria bai ez gainean eta bai ez azpian Bera, DJ Budin eta reveren John Howard haituko dira Beraz hori da gure eskaintza musika da, bosteru eren truke jartzen dugu sarrera eta gaztezenan ba, festako maiketatikango itzeko zeirakartek zeirak eta la eta musikak enduko dugu, eta zeiterritan arteak itxi Bo badakigu gaitare, basarrerak erosteko, ba, askari biliberdela eta badago hormuga bat, eta? Oro badago e, gaztezenan galazazpiron pertsonakoa Egun pertsona edo egun sarrera gordatzen ditugu langileentzat, eta taldeentzat eta teknikarientzat eta bar jende pilla egiten eguelako lan bertan eta gero beste zireunak salt sortzen dira jartzen dira salgai claro uneleguna da jendeak e, bertan parte hartzea festan eta barruan egotea beste pasatzen zen igual norbait etorri eta hogeita marsarrera erosita jotzen zan urtikan cuadrillantzako e, eta gero cuadrilla gertze izan gaueko estakizordutan ta guri bueno hori egiteko jarri dugu pertsona baitzeko bi sarrera eta bai egoten dira ilara luzeak 11etarako 11 lor den jarriko ditugu leiatiak e, areko jo usar relaxalai eta eta normalean eh bueno ba, lehenengo 20 minututan edo hortzen dira guztiak sartzen da jendea eta bueno ba kanpoan jendeak elitzen da bai auzoko tabernetara denbora gitza joetenda gero ba lekua dagonean berriro sartu aritzateko ez horlai bat ibiltzen da gukuneko genuke mundu guztia barruan egotea baina ba, aforo buga hori da goza un pertsona besterik ezin dira sartu eta bueno pues un corio respetatot bear degu dio eta Bueno, egiakultura etxeak era bueno, Donostia kultura que eskaintzen egu aukera eta baiteko eta zeinegortikan pasa, beraz, ba, ba, muga hori daukagu. Eta bueno, ba, esaten dute genera normalean ja ohituta dago, eh badakila ba, lekua ez dagoela, baina bueno, pazienteziarekin, ba, gau aurrera junala ba da. Sartzea baten, baten bat bate etsera joeten delako tabar, orduan bueno, okera hori badago mhm uh -huh. oso oh, ondo bai bai esta gutxi haspiro no un no carte ahora on bueno vas ya... da ge si ja esta que so ha ba, llegado pues un comentatu con Asher bestela comenta tu que subausachoaste igual zure oh. eh sintzilik eh, gratia izaten zarete zaret, zarete ba igual interesatuko zaizu ere jakitea eh, irratiko festa eh, bueno ba musika Eta girona eta jarriko de gunoski baian baita ere irratsaio batekin dugu bai ah, bai susenean eta pasa den urtean egin genun lehenengo froga ta oso ondo ateratzen aurten ba, experiencia horrekin gauza batzuk obetu nahi ditugu, baina jarraituko dugu asmo horrekin, beraz irulagun, irulu irratik edegoen godiragaba osoan zehar mikrofonoekin, gora eta bera, ba bertan, e, festaren bertan, festaren erdian, e, irratxa bat eginez, zuzenean emituko, emitituko dugu, irrati bidez eta e, streaming bidez, internet bidez, eta, bueno, ba, gure asmoa da, taldeei, jendeari, entzuleei, guztia hilkarrizketak egin, kuina grabatu, suseneko musika entzun, guzti hori egin nahi dugu, eta bueno, ba, butzako apostu bat da, borde guk bai, nahiko benuke ez fast, bakarri festoan etan behizik, eta urtean zeharde ba, ekitali gehiagotan, kale ateratzea irratia, ba, beti ba, irratian gabiltzan ok, estudioan sartuta gabiltza, baina batzutan, ba, kaletikan egitea ba, beste bizitpoz bat ematen duere, eta bueno, ba, pues nahiko genuke hori egin, bideo horretan gaude eta aukera hori ere egongo da urten e, gure festan. Bueno, ba, osondoo, mi esker, gurekin egoteagatik eta larun batean elkarreko zeko garelakoan, ba, aurren ba arte agur ta ondosei. Ayako harrika da. Tira ba, gaur e, oihartzun irratiko elkarrezketa, ba, atal bati eskaini nai izan diogu. Em duela gutxi, estrenetu berri dugu, edo berri dugun atala, oi hartzun irratian, e, bueno, bazera da, mundu ari zo, hau da, politika internazionalen inguruan, aritzen zaigu nazioarteko aditu txenterrekondo, eta hori da, entzungo duguna, txenten ba, hori mundu ari atala, gaurkoan, zertaz hitz egin digu txenterrekondok. Bueno, ba, estatu batuetako, hau tezkunde errepublikaren inguruan, Bestaldere, iran eta estatu batuen inguruko ba, afera hori eta Eskoziako erreferenduma hartu du izpidek aurkoan txente rekondok. Ba, entzun gotugu, mundu ari so, atalean ostegunero, oi hartzun irratian emititzen den, atala. Oi hartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tira, ba, mundu ariso atala oi hartzun irratian, gurean da nazioarteko aditu txente rekondo, kaix, egunon txente? Bai, kaixo. Bueno, eh, gaurkoan hain bargai ditugu, eh? Lantzeko baino, lehenik eta bain, uste berrion. baita eta suri ere. Eh? Bueno, e, iran estatu batua, Korche Kolonkan, e, beti ere izan dira bi errealde hauek eta azkeneko astean, jagin dugu, Mahmut Almadineiat, irango presidentea, bai Amerikan ibili dela, bai Txabezekin eta Nikaraguako ortegarekin ere bilduko dela. E, zertara datorre edo zerra eta biltzen da Almadineiat, e, Latino-Amerikako herrialde hauekin? Bai, bueno, eh, bat da segurazki apurtzeko, ba, estatu batuetatik eta Europako gobernu desberdinetatik jarritako martxan azken neurriak, eh? Enbargoak anematen dira ere eh, sigo ekonomikoak oso, oso gogorrak eta xin dugu astu, ba, bueno, gaur egun venezuelaren potentzialitatea eh, petrolio mailan oso altua dala eta iranena ere, eh? Ordun segurazki alde batetik apurtzeko, ba, irudi aislacionista hori eta era berean ere, ba, seguraski, ba, martxan jartzeko akordio estrategiko batzuk, ezin dugu hastu aspalditik, bai txina, bai iran, eta bai beste potentziak, harremanak ba, mm, nahiko potente edo nahiko e, haundiak, izaten dituzte hango herriekin, e, aspalditik estatu batuak ba, utzi du edo hastu egin du ba hango egoera eta bueno hori aprobetsatu dute baitxinatarrek eta bai beste estatuek ba haien presentzia ba handiago egiteko eh zonalde horretan eta hori dana ikusita ba bueno segurazki izango da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 Kampaina oso oso bortitza eta oso mediatikoa ba, haute eskunde begira gehien bat, estatu e, bideratutak. Eta horren aurrean ere, ba, seguraski ongo dala prestatzen gaien mogimenduak. Uhum. Bueno, txente, jakin berri dugu baitare, iranek hor maniobra militarrak egin dituela, eta estatu batuak, e, bueno, hor daguela alerta, ez dakit gerra egoe da edo e, piste ko beldurarekin gauden edo ez? Omere e, gerra sentidu orokorrean ikuste dit ez e, IA analista geienek bat, bat egiten dute e, ikusterakoan nolako estenatokia IA kontrol esinekoa izango sala Eta horrek ematen digu, ba, Estenatoki oso beltza, ba, ez bakarrik zonaldean, e, Iran inguruan dago duen estatuarekin, baizik eta orokorrean, ez. Berez ezdetuste guda oso zabaltasuna, e, orokorra izango dugula, baina ez indego astu aspalditik guda bat dagola Iranen inguruan, ez. Eh, komentatu ditugun, eh, zigor eta sanzio ekonomiko hauek, enbargo bat, badaude ere, ba, eraso mediatikoak oso oso importanteak, oso zabal. Bat. Eta, azken bolada honetan, ja beteak direla, ba, zientifiko eta ikertzaile nahiko importanteak iranen bertan batentatu ba, ziltzen ari dira. Ez gaur gauean bertan beste zientifiko bat hil da atentatu baten ondorioz, eta horrek demostratzen du ere ba, zenolako mugimendu, zenolako gudasikina dago martxan iranen inguruan. Ez eta argi eta garbi ikusten dugu bai estatu batuetako eta baita ere e eskua, es Mossaden zerbitzu sekretuak baspalditik e, martxan jarri dituzte olako neurriak eta claro, e, olako gauzak normalean agertzen ez direnean prentsan ba iranen aldetik ere ba, mugimenduak oso komatxo tartean politak egin ditu, es edo e, kontramugimenduak, es e, ikusi ditugu e, ba, irailean eta urrien artean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 Ego da, irikia, ego da, uh -huh. e, orokorra, ba, klaro, e, a, e, kontraxanak ere, balaude, eta kontraxan edo egoerak bitxiak dira adibidez gaur egun Iraken eta Afganistanen ematen ari diren ba, prozesuak. Bietan, Irango presentzia eta Irango papera oso, oso nabaria izaten ari da, eta ez bakarrik e, iranen interesen ikuspegitik, baizik eta estatu batetako interesen ikuspegitik ere, anharri eta garbe estatu behar ditu momentu honetan e, Irango kolaborazioa eta horregatik ba, ematen diren olako irakurketa bitxiak. Berez, e, estena Atoki militar baten aurrean, segurazki, danak aterako ziren galtzailek, eta momentu honetan ba, apostu hori pixka ba, bastertuta. Baina, bueno, ezin dugu astu ere, hautezkundeak ba, direla estatu batuetan, eta hautezkunde hoiek ere askotan mugitzen dituzte e, ba, kanpoko politika ara nola.: mm -hmm. Bueno, e, guazen e, gaias alatzea txente, Rumni, aipatuko dugu, izan ere hautezkunde bueno, errepublikar e, errepublikarrak daude Obamaren e, aurkaria aukeratzeko eta kasu honetan New Hamshire edo New Hampshire, -er, izan dira hauteskundeak Runey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 ba kandidatuak hasi ziren mugitzen haien haiena errekursoak es eta romnen kasuan ba, bueno, momentuz bai badirudi dela eh kandidato nagusia baino kontuta hartu ber degula ogain arte egin diren bideialdia eh suku aipatzen duzunak gei orain dela aste bat joan e, e, ioan e, izan sana ba E, e, realitate oso txikiak dira. Eta historikoki e, hemen eman diren emaitzak ez dira inbeste e, emendik garaile bezala ateratzen dana, gero izango dala e, garaile orokorra, ez? Normalean izaten da ba, beste kandidatuak baztertzeko ez? Orduan, e, momentu honetan, e, Republikanon alderdi barnean ba, korrente desberdinak e, e, ematen ari dira, hautagaien e, inguruan ere ideologia desberdinak topatzen ditugu. Romein kasuak, hari ba, e, eta garbi, E, bat egiten dula bus garaiko politikarekin, baina e, ez e, ikuspegi homojenio batetik, e, bakoitzak dauka bere puntuak, puntu bereziak eta orduan ez da erresia momentuz aipatzea, zen izango zan hemendik aurrera, e, estrategia ez. Baina esin dugu aztu ere e, hemen e, komunikabideen papera. Komina, komunikabide gehienek, edo behintzat komunikabide nagusiak, estatu diru asko lortzen dituzten olako eszenatoki edo olako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 Orokorki, hemen, aurten, ematen ari da, oain dela urte eman zen, baino aldekua e, barkatu alderantziz, ez? Hau da, e, oain dela urte e, makain republikanoa, azieratik, ja, e, sortu zan, ia kandidatu hau e, tagai bakarra republikanoen artean, eta e, demokratak ibilizire e, haien e, artean, leia estuarekin, ez? Clinton, Andriñoa, eta Obama jauntsua ez? Eta hori mm, ikusita aurten alderantziz, Obama da kandidatu bakarra demokrataren artean, eta republikanoen artean, ba, momentuz 6 zazpi daude lehian, naiz eta segurazki lau bakarrik izan, e, autagai nahusiak ez. Uh -huh. Eta mm, batzuentzat esaten dute, ba, bueno, agian errepikatzen da ere, ba, efekto bera, ez? Obama eta Clinton hazieran ematen zula irudi oso kaskarra alderdi demokratai begira eta e, e, republikanoak bazirun ere ba, erraz irabaziko, irabaziko zula, baina e, e, ezin dugu aztu estatu batuetan politika ofiziala, ez da hainbeste, e, alderriaren inguruan, ba, izik pertsonen inguruan, eta errepublikan ablortzen baldin baute, debate eta tentxio hauekin mantentzea, e, foko mediatikoa, jen gainean, ba, seguraski horrek lagunduko die, e, ba ez etorkizunean ere, ba, e, emaitzak onak ateratzeko, eh? Uh -huh. Ti partidearen indarrere nabaritzeko, eh? Edo nabarmentzekoa? Bueno, bai, baino e, benetasko momentua llegatzen denean, ikusi zendu eh desaktibatu indala. Mm -hmm. Eh Palinanderreñoa ba, atzera egin zula bere autagai aurrera emateko eta momentu honetan ti party mugitu direnak ere ba, ez dute askenean emaitz oso onak e, lortu, es hemen makinaria oso oso potentea dala eta ti party ba bueno, lotuta egonda beti alerrire republikan onbarneko korrente desberdinak eta edo seinsaiak era ba hirugarren bide bat sortzeko ba,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 Eh, izan du aukera ba, iraietikonea, er, ba, mediatikoki zentralidadea lortzeko eta hori ba, oso kaltegarri izan da dati partidei bezalako mugimendu batik. <hazitza> <hazitza> Hau, eh, anti-europeoa konsideratzen da, Rumni, eh, ikustagun ez? Eh, Europarek ikore hartzen duen politika, ez? Bueno, eh, nik esango nuke... Eh, Momentu honetan, klabea ez da inbeste hemen dik eh, amaika gertatuko dena. Hemen, momentu honetan da, eh, Romni daaki eh, beste autaga guztiak bat dutela beraren kontra, eta berak bilatu behar ditu, ba hori ez, zenolako... Eh, audientzia dauka, zenolako aukerak ditu ba, mobilizatzeko eh, sektore batzuk. Eh. Ta momentu honetan, ba, segurazki hortik ere ba, emaitzak politak lortzen ari dira. Erromi eh. mm -hmm. e, ninguruan, baina esin dugu aztu, bere garaian ere, Obamaira basi zuenean, zenolako promesak egin zituz, ba, Guantan Amotaz, e, Irak, Afganistan, bar eta gero emaitzak hemen daude. Eh. E, Obamaren inguruan gero, e, administrazioko funtzionario gehiena, buseko garaiakoak ziren hor e, aldaketa sakonik ez dira eman kontrakua, ia promesa guztiak ez du bete eta gainera momentu netan errepublikanuek erabiltzen duten um, obamaren kontrako gako nagusitariko bat hori dela ez, obama ez dela izan gai bere promesak betetzeko naiz eta promesa hoiek betez gero Errepublikanoen kontrako izango ziren, baina bueno, hori da mm. ango politika. Bueno, e, gai ez alatuko dugu eta askar batean, bigai, motz motzean Siria eta Esko. Gauzak Sirian e, egunetik egunera, Okertzen eta Bashar Elazat presidentea ba, badirudi Ez duela, jarreraz, aldatzen txente? Bueno, e, berriro ere egin du keinu bat, eta da hori, es, reforma, konstituzionguruan, erreferenduna eta akordio tazito bat e, opozizioarekin, es, jokaldi honekin ere, ba, zeurazki lortuko du oposizioen arteko tirabirak eta desberdintasunak ba, nabariagoak izatea. Eta hori, handago, es, e, egia da, egoera, gero eta kaskarragoa dela, egia da ere, ba lasare esandakoa gar gauean bertan, ez? Ba, eh Arabiarretik etortzen diren agindu edo aulku, ba, ez daukate inungo kredibiladirik, ez. ezin dute olako estatuak, e, ba, Arabia Saudik, Kuwait eta holakoak demokrazia eta eh askatasunatas hitzegin hain erraz jakindazen olako egoretan daude hain ez? Eta gero ezin dugu asto ere, ba Siria momentu honetan gako oso importantea da iraneri begira ere, e, e, estatu Unidosetan eh edo Estados etako kon mugimenduak mm, ez dira bakarrik Sirian erregimen aldaketa bat egiteko, baizik eta ba Saudi Arabiarriadi bultzaka bate eh, zonaldean eta eraberean ba hautzeko iranbera ere. Bueno, eta Eskozian, eh, independentzia erreferenduma egingo da, Londres behintzat, begionez ikusi duelako? Bai, baino ere ikusten dugu letra txikia, ez? Londresek nahi duna da kontrolatu erreferendun hori, eh, Salmon lehen ministroa, Eskoziako lehen ministroa eta alderri nazionalistaren burua, aspalitik bota zuen, ba, bueno, legislatura honetan egingo zutula erreferenduna. Ez? Eta haiek daude, ba, bueno, e, perreztatzen erreferendun hori, jakin da e, oso o, Importantea izango zala eskoziarako eta etorkizunerako gehien bat. Eta horregatik nahiago dute, mantxo egin, gauza kondolotu. Eta horregatik, gaur ikusi dugu, banola Cameron jauna, e, Britania hundiko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 baten batez. Hombre, olako jokaldi estrategikoki borobila izango zan independentizten zat, unionisten eta autonomisten artean babanatuko ziren botuak eta segurazki independentiztak izango ziren garaigez. Eta gero ere, zelo olako galdera egiten den, ezekebekeko e, esperientziak esaten digu, galdera oso importantea dela, babes ba e, geio edo gutxi jasotzeko. Eta horregatik Londresen mugimendua esken momentu honetan izan dela, ba askartzeko prozesua, e, salmonek esaten zuen urren gurtean e, edo E, hemendik bi urtera egingo zela hamalau garren urtean egingo zela e, zea, e, referenduna talondrezek nahi duia martxan jarri prozesu osoa ez, e, denborarik ez emateko, eta gainera ikusita zenolako krisi global batean kokatukta gaude Europor guztiok eta hori ere momentu honetan ez da oso lagungarria eskoziarako baina, bueno, e, apostuak handaude e, seguras tirabirak egongo go direla baina zuk asieran haipatu duzun bezala e, eskertzekoa da, gutxienez, Britannia ondian aspalditik mantendu duten e, Ba, ispiritu demokratiko hori, eh, e, gogatzen aitzatzer andreñoa bere garaian ere botasun, eh, bera etzegola inolas ere Eskozia, sea Barkatu Irlandaren, e, batasunaren aldeko prozesu bateta hasta estar, baino e, iparraldeko Irlandarrek e, erabakitzen baldin baduten bat egiteko egoldarekin haiek ezin zuten kontra joan, ez. Beresz, eh, itxaropentsua izango gara segurazki hemendik orrera Eskoziarekiko, baina segurazki ere e, ikusiko ditugu maniobrak beltzak eh Londresen eskutik. Mm -hmm. Batente rekondo nazierteko aditua mila esker beste astebetez ere gure deialari eh erantzutegatik eta hurrengo astera arte. Bai, eskarik asko zure iondibili. Ayako harrika ba on arte eh ole arte elkarrezketak aste hurrengo astean beste aiako harrikada saioa izango duzu ekarrezitari. Deago kienez, orainik e, saioari e, atal bat geratzen zaio kaso honetan, agendaren e, atala eta segituan e, landuko dugu edo ezagutuko dugu ea e, oarso birasoko. Eskualdean zenolako ekitaldiak dauden asteburuari begira beraz, orain agenda Zira, ba, agendarekin e, hasteko, hasiko geha, bueno, ba, urtara jaren amairua bihar ostirala, ordu biterrietan endaian natura ateraldia egingo da, itsas bazterreko bidea, beraz, natura ezagutzeko aukera paregabea izango duzue. Bestalde, eee, ostirala bihar ere, pietan Donostiako kortsoena gaztetxean jendartearen aitzea Pablo Sastre idazlearekin solasadia izango du. Zortzietan Irunen Amaia Kulturzentroan nader isimin una separazion azgar far diren filma ikusgai. Ostilea baita ere bihar, trentsererpeko mogambo aretoan bederatzi erdietan, atlas Losing Grip Adrena La ihe nice, naiz eta berrogeita hemenetzi mm. Eta larumatean baita ere, ba beste zita bat esan e, genezake, Eee... Bueno, ez hostiralean jasta, eh? Oisa, oida, oida. Bueno, larun batean, e, gehiago, eee... Ekitaldi gehiago izango dira oharzo bidasoko eskualdean. <totipen> larun batarekin, eee... Bueno, herri eta auzuetan atxete berdin, lau mila da lauro geita euro pertsona bakoitzeko Bileteak zigilatzeko eguna izango da. Bestalde, 11 mediateka endaian euskarazko ipuinak entzuteko aukera izango dugu Xan Errota bere kontalariaren eskutik endaiko mediatekan. Besta aldere, zesan larun batean e, e, amalogean, lau aizetara euskaldu non elkarteak antolatutako kantu gira eguerdiko amabietan. Ordubietan, irunen, lakasita gaztetxean, vegano jantokia izango da edozein pertsonei irekia. Txartelak oiko lekuetan izango dira salgai, hau da lakasitan bertan, zumbila tabernan eta hazia ostatuan. quero ere zer gehiago eh Pirrich Porrots emanaldia izango da oihartzunen ilaren 29an eta Ugadetxo kultur taldeak antolatuta bueno ba sarrerak zalgai e, jarriko dira eta bueno nun egongo dira e, nun kiroldegiko leiatilan baino e, kontua da e, antolatzaileek jakinarazitutenez beintzat E, ba, bi urtez goitiko aur guztiek horreindu egin beharko dute sarrera bost euroko presioan eta helduek zortzi euro horreindu beharko dituzte pertsona bakoitzak hori e, bai gehienez zortzi sarrera erosial izango ditu guztira mila bosteun sarrera jarriko dira salgai alik eta aur gehienek izan dezaten ikuskizunaz kozatzeko aukera aurten ere antolatzailek helduei, egin diete bi gurasoak joan ordez bakarra joan dadin ikuskizuna hilaren hogeita bederatzean igandean izango da bostetan eta zazpi koloroa ikuskizun berria aurkeztuko digute bestalde zer gehiago bairri musikaren txokoan e, neguko kontzertua izango da euskal herriko zein kanpotik etorritako taldeekin seiterdietan hauzokalte e, ba, elkartean eta ondoren afaria egingo dute E, gauza gehiago e, Irunen amaia antzokian kalamelo izenpean antzerki batetas gozatzeko aukera izango da Karaamelo talderen eskutik hori zorzietan e, larun batean eta bueno ba, igandera pasatuko gara, igandean e, bueno hainbat ekitaldi ditugulako onjarbin amarretan arte azoka izango da onjarbiko minatera kalean kirol Kaia gunean. Bestealde Igandean urtarrilaren 15ean, Proiektu txikitsailen aurkako Mendi Martxa Lasartetik Zubietan Mendi eta Buruntzara makroespetzea, buruntzaldeko @h t, irtera 10 Lasarteko Okendo Plazatik. Iraupena 4 bat ordu. Bidean elkartzeko 11 eterdietan horiako elizan. Ordubitatik iruterrietara Baskaria Buruntzako Sanroke Aterpean Salda eta Zutondoa Janaria eraman egin beharko da eh? Eta bostak laurden den gutxetan trikitilariakin Kale jira horiako elizatik Lazartera Amaiera bostetan E, eta lasarten zazbietan eta bestalde bosterrietan, lakasita gaztetxean irunen stop de saucios, ekimena aurkestuko da eta kanporaketen aurkako eta etxe bizitza aldeko mugimendua sortzeko ez tabaida burutuko da eta azkenik errenteria iria kulturgunean antzerkia guilt pampiña puzgarriaren hilketa ados teatroren eskubitza <repo> abbasanova Gau... tiraba onarte ajendaren errepasoa eta orain musika pizka bat entzungo dugu musika bai izan ere e, bueno, mogambo aretoan e, joko duen talde baten musika adrenalize Taldea entzungo dugu datozen minutuetan, eta amaiera emango diogu, e, kantarekin, aiako arrikada saiori. Orain kanta, eta ondoren e, agurra. Bueno, ez, gero pirritxeta porrotxen bat, agurtzeko, bai, bale, bai, hola xe. Adoren alaizet, mogambon esan bezala, e, noiz izango da hori urtarri laren, e, amala, ez amairuan ostiralean, Bederatzi terrietan Atlas Losing Grip, Adrenalized, ES Nice eta Berrogita MNC milimetro. Entzongo dugu beraz, Adrenalized taldearen The Cause of the Liberty. Zuekin beraz, Adrenalized taldea. Arte aiako harrika da. Eskerrik asko beste behin ere gurean izategatik. eta orain bai agindutakoa beteko dute. Pirritx eta Porrotzen kantu zoragarri bat jarriko zaituztet. Eh, eta mesala, urrengo astean ez, hemenikan 2 azetara 29an emanaldia eskaineko dute. Eta sarrerak salgai, el no solo quiero el amalauean hau da etzi arratsaldeko lautatik tik 7 Eskerrik asko zuen aretakatik. Aio. Zahar eta gazteak, handieta txikiak, prestaltzaudetetan zarako? Bai! Adikurea ginduei, ea denok batera ongegitea lortzen dugun. Epo esatakoan, eskuekin izterretan, di kolpecho eman. Itaitarekin, bitxalo egin. Eta ie, arreztuaz batera, lau kolpecho zorbaldeta. Tuki-tuki esan eta lau kolpecho buruan. Hasekatzotik eta! <hien> Epo